Cher Miguel Le coup d'état m'a permis de sortir de prison. Bera yes, uh, Saroan jonginen antzerki baten ikusteat Petit de Petite Art de Drama taldeak emañiko, frankoren Bilubari gutuna eta ondotik jintzen antzerkilari bat gelara. Uh, esplikatzera, gaiak, eta geho ondotik ken lotxen filma ikusi zuten zineman, uh, Jean-Claude eta bere Mastia Izabela Azurria gerra mintzatu ziren, eta hor, uh, zentratu ziren euskal erriaren inguruan eta aipatuz uh, egerla e euskal errian, eta gernika, biste nena, ondotik, be, izan dira txumin uh, irri hartu gutiren uh, aurkezpen bat, hor, zitalerari buruz, eta berregunean, Jean-Pierre Masiaz gintzen, eta esplikatzeko begerla zibila, Asi izela, beaz, Euskal Egean, uh, Oita Masean, eta ondorioak badituela, oai arte. Eta dena lotu du, dena, orai arte, oraiko egoera esplikatuz, biziki argiki. Eta gero, beaz, horren ondotik, joan gira, uh, egin ditugu bitxandatan, beaz, Oita Masei ikasleba igorikoak, bazuten elkartukea, santutsuko ikastetxe publikoatekin, joan ginen elgarikin gehnikarat, eta bilbo, ahtsanda, eta olako leku gudu lekuak behaz lahabetzu, eta hanitz lekutani bigligiran, eta ahitu gintuena, da ikuste ahan, elkarte batzu, mobilizatuak, denak bolondresak, denak beren eguna harturik guretzat eta jinak hor, baziren bospasei, historie gile, antropologo, baina nire langile, xume, behaz formatu dute uh, uh, elkarte bat lagabetzuna dibidez, du urte bat eterdi, eta deia um, lau uh, gorputzatxe mandituzte, biga identifikatu, eta zer nahi lan, lan bikainaiten dute. Eta hori dena guretzat musutruk, Beaz ahritu gira, joan gira konkretoazen, joan gira detektore batzuekin, oianetat, eta burdinak eta bala, bala errealak atseman ditugu. Beaz, bazen emozioa, bazen interaktibitatea, bazen kristoi ikusgarri, fe, historia ikasteko ezin, hobea. Uh, eta gero, bigarren uh, txandan, behaz, izan dira zita delakoak horiek hurbilago ber, berdin indute elgetan, egon aldia, gero gernikan, eta gero horieka egon dira, behaz, oiarzunen. Eta hor, arantzadikoekin, Elkarte horrekin okandute bez? eguna. Eta hor ere PowerPoint bikain bat filma dena konkretua eta ikusten ziren gorputzen ateratzen, itzurekin eta hori biziki emozio handia. Ibilze bat egin dugu larra betzuko gidariekin. Mendiontan, borrokak egin zituzten frankistak eta gudariek. Alabainan, burdin arrexiko fronte baita ikusi dugu zer kokutzen ziren milizianoak. E, ba horrie denitzk jaiten duena, uste dut e, guti zakitela baina ulertu dutena dela oraiko gauruko gai bat, e, ullertu dutela e, galtzailen istorioa zela, e, luza isilperatu egon dela, berjoko juurtteez, eta gaur hasten dela eta Bolondres ohiek eta rantzadik eta erakutsikute ba hori e, gaurukoa zela emozioa bazela, e, engainamendua bezala, Eta ez dela bakarrik uh, egiaiakiteak uh, zilegita asun bat, baizik eta behar bat. Eta behar hori uste dut, hulehtu uh, dutela eta zinez uh, zerbait pasa dela. Gero harritu dira ere Gernikan, edibidez, ikusiutelaik alemanek barkamenak eskatu dituztela ofizialki, duela ba, goi bat urte, eta, eta Espainiak ez duela deus egin, eta olako hausak ola, ulertu dituzte, eta lan beren itzuri dituzten lanetan agertzen da hori ere, erraiten dute xinpleki behar dela barkatu, baina ez antzi, eta hori errepikatua izan da enizetan, eta en ustez hori barneratu dute. <gülüyor>